Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Elmondtuk, vagy még még egyszer elmondjuk? Ja, akkor mondom a 23. újra 23. újraíthon adásunk, mindenki a saját számítógép előttől megint. Nem pedig a Tilosnak a stúdiójában, ami pedig mennyire remek volt. De azért ennek ez is hát megvan a bája, nem beszéltünk róla, hogy még nadrágot se kell viselni. Na jó, jelentkezden, aki nincsen nadrág. Én. Azért ez már mégiscsak túlzás. Viszont annál többet olvastatok, vagy azért nem félt bele annyira, annyira az ébtelelésbe? Ööttem, aludtam, néztem ki bután a fejemből, alig olvastam, na azt majd elmesélem viszont. Ha én is elmesélem, de itt tényleg meg kellett küzdeni. De majd, majd a könyvekről, amikor beszélünk. Viszont találtál valami álfás témát? Igen, igen, igen, igen. Nagy, nagy sztori van. Megint nem a európaiaknak jó egyébként, hogy Luxemburgban, hogy Luxemburgot rábeszélte, rábeszélték, rábeszélődtek, hogy vigyék le az e álfát, tehát a 17%-ról, azt 3-ra. És hát mit ad az Isten? Pont Luxemburgban van az európai központja az Amazonnak, és Európában úgy van ez a dolog egyelőre, hogy a, az el, a, el, eladó cég országának megfelelően fizetnek áfát. Aha. Tehát sokkal olcsóbbak lettnek az ekönyvek az Amazonnak például, és az összes többi ilyen nemzeti e-könyvesbolt, vagy e biznisz egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy, hogy, hogy csúnyán alkalmazkodni kényszerűvel, amit ki kell találniuk, mert nagyon nem versenyképesek, hiszen... A magyarok például több mint 24 a felette vannak, ennek 3 százalékos áfának, úgyhogy Aha. el kell kezdeni gondolkodni, hogy el lehet kiszolgálni a, a népeket. Más kérdés, hogy, ez, hogy az Amazon Botban ugye nyelvű címek nem annyira vannak angolon, meg francián, németen, mi van még Európában? Azt nem a spanyolom azon még talán van. Szóval ezeken kívül. De lépés hátrány. A uh -huh. másik híred pont arról szól, hogy idehaza is Sikerülni, vagy van rá esély, hogy akkor uh, mégiscsak oda kerülne, ahol van hangos könyvéssel. Igen, csak az egy régi hír. Uh, tavaly januárban ezt egyszerűen megküzdötték. Akkor úgy nézett ki, hogy, hogy sikerül is levinni az az áfaját, 500 500.000 környék, ez a kedvezményes kategóriából a papírkönyvéson például. Aztán úgy végülössze végül össze a, a nemzetek, az atyai a, a törvényt, hogy, hogy a hangos könyvre még igaz, és az e már nem. És ez egy ilyen utolsó módosításként került bele, kb. két vesző ment arra, meg egy hangos könyv szó került bele, és akkor így káó. És ha is nem tudja, hogy ezt újra fogják tárgyalni, hogyha az EU-ban tényleg elkezdik lecsökkengetni, meg, meg felveszik a kesztyűt, akkor, akkor esélyes, de hát azért Magyarország nem az a hely, most a maradókat Vagy ha igen, akkor utána kitalálnak valami új adónemet pluszba. Hmm, Érdekes egyébként ez a hangos könyv itthon téma, szóval egyszer majd erről megér beszél, beszélni tényleg, hogy hogy is van ez. De, de hogy lehet ez külön kategória az elkönyvtől, nem? Tehát ugyanúgy digitálisan terjeszthető ugyanabból a forrásból, merít, itt nem csak más, más módon jelenik meg az anyag, nem? Hát csak hangfelvétel biztos, biztos így, hogy ránézel, akkor más. Nyilván ugyanaz a szöveg, ugyanaz a könyv, vagy tehát értem, hogy miért lehet másnak lenni. még nem vagyok én nagy hangosként hogy azt azért az, az úgyis egy ilyen dolog, amiket mások csinálnak. Típusú dolog. Aha. Igen, okay. logikusan nem kéne megkülönböztetni. Uh -huh. Próbáltam itt beleszólni, de aztán, mikor már harmadszor hagytátok, hogy beszéljek, akkor jöttem rá, ki van kapcsolva a mikrofonom. <laughs> A szokásosnál is durvában bántunk fel. komolyan. Szóval ha jól sajtom, akkor az van, hogy annak idején a hangoskönyv az egyfajta CD-szerű megjelenésű volt, és azért tényleg ilyen adathordozó eszközként került forgalomba, kevésbé ilyen tehát hogy vagy lejátszható hangfánként, és az elbukok, azok pedig szolgáltatások, ugyanis kevésbé a, a kötődnek a bármilyen hordozóhoz. És ez az, ez az, ami miatt hangos könyv, könyvekkel lett egy van. Az elektronikus az pedig nem ez szolgáltatás. Hát S akkor hát ezt is így, így kell kikerülni, hogy CD-re kell írni, nem, és akkor úgy járuszik. Uh -huh. Sőt, hát nem is egyébként, nem is CD, hanem RP. Azért a... A az, a, azok ]nek. a gyerekek, akik nem meséltek a szüleikben, nem meséltek annyit, azok közül vannak olyan ismerősök, akik lekesedtek, és akkor a sűrű ez az felrakod, és akkor a szólt, és a bodrugi gyula az, hogy elmondta, hogy. De egyébként nekünk is volt így, emlékszem pár, pár lemez, jó, hogy mondott tényleg. Én most jutottam, hogy ezek az első hangos könyvek, a meselemezek. Persze mindenkinek. Uh -huh. legalábbis nekünk is. Én szerettem. El nekünk élőnépzene volt helyette, meg, meg papa bűves sárkány. Szöveges lemezre nem is emlékszem, majd átúrom, most itt, ha Viszont ez nem is rossz, ilyen átkötés a, a hanglemezekről. Meg én találtam a New York Times-nál is, így az ünnepek között ilyen lájtosabb témákat és volt egy egész érdekes meg vicces cikk arról, hogy vajon mely, mely, melyik azok az első regények, amit konkrétan szövegszerkesztővel csináltak. Én nyilván hosszú-hosszú az írógép volt az elsődleges beviteli mód a regényekhez, de, de itt a cikk szerint a 70-es évek felekeztek el írók azzal próbálkozni, hogy mit lehet ezekkel a szövegszerkesztőgépekkel csinálni. Felsorolnak pár jó példát, hogy a a dűnekönyvet például Frank Herbert ilyen 8 in inches floppy lemezeken adta le a kiadónak. Én nem is tudom, hogy milyen gépekben volt 8 inches flop lemez. Majd 8 inches az az akkora, mint a, mint a kis lemez, nem? Ilyen hmm. nagy, széles. Igen, igen. Ja, igen, van egy olyan. De lövésen nincs, az, hogy honnan került hozzá egyébként. De minden esetre valami érdekes gépen lehetett akkor luk. Aztán a másik példa az már ilyen. Komolyabb Apple kettőgépen, gépe, meg Word Star szerkesztővel csinálták. Ez a Tom clancy a handford öred október könyve, ami nagyon jó. És tényleg így visszaemlékeztem, hogy basszus, milyen jó voltak régen a Tom Clancy könyve. Aztán van a Stephen Kingnek egy novelája is ebben a témában, ha jól emlékszem, de az már valamikor késő 83-ban jelent meg, úgyhogy az Tényleg csak így beszél, meg, meg fantáziál a témáról, de nem, nem volt ő az elsők között. És a, pont a Vang szövegszerkesztő kapcsán még van egy ilyen hivatkozás, hogy a, a pattern recognition, ami nem tudom, hogy volt magyarul a... van ez, az volt a cím, de uh -huh. nem is rossz. Szóval azzal a címmel kijött könyvben hivatkoznak arra, valamilyen árus, árus találja meg ezt a Vang szövegszerkesztőt, amit annó régen Stephen King használt, és akkor azt próbálják árusítani. És akkor még utána is mentek itt a, a cikk szerzői, és kiderült, hogy az a bizonyos szövegszerkesztő nincs is már meg, mert annóval valami szervizelésre bevitte a King, és nem kapta vissza. De jó pufa téma, 70-es évek végéről elképzelem, ahogy ott felfedezték ezt az új módszert, hogy tényleg mennyi, mennyi segítséget ad egy, egy, egy könyvnek a szerkesztéséhez, meg a, a a szövegblokkok mozgatásához, de tudom, hogy még most is van olyan, aki inkább így levül papírral, mert valahogy az adja neki azt a fókuszt, meg azt a gondolati állapotot, hogy akkor kreatív legyen. Tényleg a dokségba be doktam, másik egy másik linket, ami meg a Karizma League című interjú a Science Fiction Studies-ban jelent meg William Gibson és Bruce Sterlinggel. el ez egyrészt az a sztori kötődik, hogy Gibson-on mutogattak nagyon sokáig új, hogy a Neurománca a nagy alapú hullámos könyv az egy, egy hermész írógépen készült. Aha. És majd, majd a közös munkájuknál a, a Difference Engine-nél differenciálgép volt a magyar címe. Mindegy is. Uh, annál annál álltak át számítógépes szerkesztésre. És, uh, és Gibson nagy konzi az ott lelkesedik nagyban, hogy és akkor akkor, akkor nem volt több kézirata könyvből, meg több verzió, hanem csak egy ami ott volt neki fáj fájlon és hogy, hogy átírtak átírták és akkor az úgy volt, és hogy beemeltek egy. egy részletet, mert a, a leírásokhoz nagyon sok nagyon sok mindenféle külső forrástól, hogy mi volt viktoren világ, Akkor az, az benne volt a szövegben, és akkor csak ők tudják, hogy melyik része mondjuk onnan lopott, hogy a a leírás a három mondat az, az, az, az mit tudom, az Jane osztana, vagy sem. Mm -hmm. És, és iszonyatosan elmosta őt is ez a technológia, miközben az azért a 90-esek elején, de legalábbis 80 sok végén vagyunk, tehát 10 évvel később mint mindenki is Aha, Van itt egy, egy hivatkozás egyébként az első ilyen problémáról is ezzel kapcsolatban, 81-ben Jimmy Carter írt a, a, az önéletrajzát, és akkor ugye megtehette, hogy egy 12 dolláros lani ilyen gépet használt hozzá, és akkor ő, ő volt az első, aki híresen egy csomót kitörölt véletlen a könyvéből, és ugye előjött a probléma, hogy csak egy példány van belőle. Szóval új, új eszközök, meg új lehetőség arra, hogy töröljön az ember. Manapság meg ugye, amikor az ember ilyen online szövegszerkesztőket használ, akkor meg simán lehet azzal adatot veszíteni, hogy nem nem mentődik el, amit a formba beleírt az ember, vagy a böngészőbe a visszagomb, megnyomódik, és akkor eltűnik a blogpost. Biztos ti is értetek át ilyet. Igen, ezért az. a végén. A jó, Jó dolgok ezek. Én akkor Jaj, szoktam rá, hogy írok meg, ezt még az előző munkájában tanultam, aztán el is felejtettem sajnos, hogy minden szöveget, és utána raktam be bármilyen kommentként, vagy blogpostként, vagy bárhová. Aha. Fájdalmas volt. Egyébként láttam annyi ilyen, ilyen első szövegszerkesztőgépeket, és akkor volt olyan, amilyen egysoros kijelző volt rajta, és akkor azon lehetett is föl le a szöveget. Voltak azok az ilyen átmeneti írógépek, ahol, ahol már volt, mint olyan, három sornyi memóriája, hogy vissza lehessen menni, meg szerkeszteni, meg törölni. De ugyanúgy, hogy ezt a három sort elhagytad, akkor azt elkezdtek kinyomni papírra, és akkor nincsen láta. Az, azt, hogy már egy ilyen sokáig úgy hagytad, akkor az a szöveg az úgy van. Aha. Ez tök jó, egészen más struktúrájú gondolkodást igényelt, legalábbis írásban. Kíváncsi vagyok, milyen, amikor egy sort látsz folyamatosan csak. Hát biztos, hogy, hogy más élmény, meg, meg az is más mint nem? Tehát így, Dokumentumokat írogat az ember, akkor nehéz, nehéz azt a fegyelmet betartani, hogy na most mennyit írtál, de ott van, látod, hogy, hogy egyre több lap megjelenik a, a kész oldalon, és akkor vagy, vagy egyre több lap meg a kukából ugye tipikus filmjelenet, amikor a frusz író összegyűrje, kitépje az írógépből a papírt, összegyűrés, és megy a kosárba, vagy mellé, szóval ez így vizuálisan ad visszajelzést, hogy hogy állsz. Hát vagy tekered fel a, a tudott folyamíráshoz használt <gül> <gül> amiből egy, hú, a amiből egy hula és és egy falafel, és más semmi, mert hasonló. Mindegy, az ausztrál filmen ebből csináltak nagy viccet is, hogy ilyen meg nem értett, abszolút kortárs író, és ő úgy akar írni, mint Kerúak, és folyamatosan üldözi azt, hogy egyrészt nem tud írni, a másik pedig honnan lesz neki olyan papírtekercs, amire úgy lehet majd írni. És mindenhol csak ilyen levágott lapok vannak. Ja, meg beszéltünk mostan szeg a bőrözről, pedig nem érdemli meg, de neki van az a technikája, ugye, hogy így összeszabdalja a szöveget, és akkor így a véletlenszerűség is kicsit bejátszik és ugye ez már hirtelen nem is olyan nagy képesség a szövegszerkesztő segítségével. Eszembe itt az Eko-regény a, Eko a fukóingában van, aki hú, már nem is nem jut a a főhős neve, de amikor ő rá egy szövegszerkesztőre, és Kasszóban, elkezdve... nem? Kasszóban, igen. Aha. És, és e, a, a regényben is szerepelnek. a kicserélt betűket élvezi, akkor mindent másra cserél, akkor mindent. Tehát, és csak nagy boldogság és öröm. Jó van. Szerintem a ugorjunk is arra, hogy mit olvastunk. Én most rövid leszek, és visszhangos. Egy ilyen Kindle single könyvet megértve nem is tudom minek hívjuk, ezt van annak magyar neve, Ádám. Azon sokhozok nagy ideje, de majd megmondják a kommentelők, és akkor az olyan egyszerű bevoldás, szóval hogy van hogy a ilyen kis novella novellett kisregény közötti kategória, az micsoda. Aha. Szóval ez egy ilyen 60 oldalas tétel volt, amit megvásároltam. Miska Subali nevű amerikai írónak a Long Run című Kindle single <gül> amire majd megmondjuk a magyar megfelelőt, és majd lecseréljük Search Replace-szel később. Szóval ez azért fogta meg a figyelmemet, mert egy ilyen futó, jó használt futócipő van rajta, és én nagyon nagy vásárlója vagyok ezeknek a futás iránt lelkesítő könyveknek. És a másik dolog, hogy kínlódok rettenetesen ezzel az új Umberto Eco könyvvel, ezzel a Prág szemeteri könyvel, ilyen 20-30 oldalakat birok olvasni benne, és utána valami más kell csinálni. Az összes tévésorozatot sorozatot megnéztem meg, meg weboldalt elolvastam, és akkor gondoltam, hogy legyen valami olyan élmény, hogy befejeztem valamit, és akkor vettem egy ilyen 60 oldalas darabot. Egyébként ez a futással kapcsolatos könyvek közül a egyik legrosszabb, amit olvastam. Szóval ez a Miska, ez egy ilyen nagy életművés csávú, ilyen rockstar akart lenni, meg bárokba dolgozott, meg e, ilyen tipikus, ilyen kábítószer ilyen sikertelen, de azért próbálkozó amerikai karakter és írt már egyszer egy regényt arról, hogy ő hogy szokott le az alkoholról, mert amikor 2008 ban jött és után gyorsan vissza is szokott. És ez a long is arról szól, hogy na most a futás tulajdonképpen hogy segítette, hogy, hogy egy másik életmódot alakítson ki magának így a, az alkohol helyett. És hogyan és lesz a következő regény? Akkor mi az, ami majd segít leszokni neki? Nagyon jó kérdés. Egyébként most annyi segítséget adott magának, hogy azért kábítószert fogyaszt rendesen. Ha is mit vagy... Á, éppen található, ilyen, ilyen mindenféle felírható gyógyszerektől kezdve kokai, meg minden más, az belefér, de az alkohol az nem. Minden esetre az a része vicces, hogy hogy, hogy lehet... Ugye ez egy érezhetően egy eléggé addikcióra hajlamos figura, és lehet kicsit a, az ilyen nagyon hosszú táv futást is úgy élni, mint mint valamiféle addikció, ugye mi is átéljük, hogy, hogy akkor jó érzésünk van tőle, és kívánja az ember a, a mindenféle dolgot, hormont, amit ott felszabadít, a futás. És nem bántam meg, és befejeztem a 60 ódat. Ezzel szemben az Echo könyvét azt nagyon-nagyon nehezen. És így a 600 iPad nagy formátumú oldalban 400-nál járok. És az a nagyon szomorú ebben egyébként, hogy baromi jó könyv is lehetne, szóval olyan történelmi időszakukban játszódik, meg olyan helyeken ugye beszéltünk róla, hogy a 1800-as évek közepétől megyünk előre az időben, és akkor Garibaldi, Olaszország, aztán át, átmegy a könyv Párizsba, és akkor ott a mindenféle uh, ilyen forradalmi helyzet van meg. Tehát csomó érdekes dolog történik, meg, meg, meg a főszereplő is érdekes dolgokat csinál, de gyakorlatilag az oldalaknak mondjuk a négy-ötő, de az beszélgetéseket tartalmaz, meg idézeteket korabeli könyvekből. És ugye az egésznek az az alapkoncepciója, hogy, hogy, hogy ezen a könyvön át bemutatják, hogy hogy amit a történelemként ismerünk, egyrészt, hogy mennyire manipulált dolog, hogy, hogy hogy egy-egy egy ilyen forradalom, vagy, vagy csata, vagy bárminek mind a két oldalán, hogy milyen komoly szintű provokáció van, meg, meg, meg ilyen fabrikát, kitalált dolgok, amivel, amivel szítják a lakosságot, meg, meg tényleg így megpróbálja bemutatni, hogy, hogy az zsidóság ellen kialakult hangulat, ami ami ugye a 1900-as évek legeleire már nagyon komolyá vált, hogy, hogy azt, hogy, hogy fújták föl a különböző érdekcsoportok, szóval itt van egy, egy erős mondani való, meg egy történelmi visszatekintés, csak a könyv része az borzalmas neki. Úgyhogy én, én úgy döntöttem, végfogom olvasni, mert tudjátok, mindent elolvasok, de szerintem nem fogok többet beszélni róla, nem tudom senkinek ajánlani, mert olyan, mint egy ilyen csapda, hogy az ember vele megy, elkezdi olvasni, aztán nincs ki út belőle. Hát, ha majd a végére megvilágosodsz, és akkor lehet. Csak lehet, ezt hogy valami hatalmas poin van a végén, és akkor nagyot nevetek, és jó lesz. De nem biztos. Közben, hogy Longrahoz jutott egyébként eszembe, hogy a, az egyik Stevenson költetben van egy viszonylag jó elmélet a, a drogokról, az egyik első könyve egyébként, ahol a főhős, aki egy ilyen természetvédő, biológus, bostoni vizét elemző aktivista, Greenpeace-es csóka, az adja elő, hogy hogy úgy kell drogozni, hogy minél kevesebb atom legyen benne, mert amiben kevés atom van, az nem lett veszélyes. <gül> azok a dolgok, mi a sok onnak, azok már mesterséges dolgok, az nem oké. Okay. És itt majd be is linkelem a adáshoz tartozó poszthoz, hogy ki is gyűjtötték, hogy ennek megfelelően melyik, melyik uh, drogot szabad fogyasztani. Például Xenon, az, az tök jó, az egy atom. Aztán a két atomos oxigén nagy töménységben, ez szintén rendkívül jó. A könyvben rendkívül mennyiségben fogyasztanak. Uh, dinitrogénoxidot. Az a kéke, azt hiszem. Há három atomnál járunk, mindig rendkívül oké. Okay. Etanol a következő, a tiszta alkohol, ez c 2 h 6 Tehát van a atomunk, és ennél minden több egyébként. A koffeint azt meg se számoljuk, koffein egyébként 43. Aha. Tehát nagyon mélyen veszélyes. Hmm, ez nem nagyon még Megvan a koffein, 24. Hát akkor ez az kevésbé vizet. durva. Hát fél... Fél, fél kokain, gondolj bele. Talán még gyűrű is van benne, még minden. <gül> És akkor mit olvastál a Wikipédián kívül? Na én meg egy olvastam egyébként, ami Bíró Szabolcsnak a könyve, illetve annak az elején járok, amit csapdaként én vettem ajándékba. És ez egy ilyen áltörténelmi kalandregénynek indul egyelőre, és, és nem tudom, hogy milyen lesz. Kicsit benne van az, hogy ő, ő akar lenni a magyar Dembraun, Brown, vagy, vagy olyasmi próbál lenni. Aha. És hát Dan ez pedig nem, nem tette magasra a lécet, nem? Dembraun nagyon ügyes. Tehát miután elolvastam idén az Európai Dembraun Brown Várományos Emberek könyvét, ott, ott így megtanultam azt, hogy, hogy mi az, amit mások nem tanulnak meg Dembrauntól, Az úgy össze van rakva, az nagyon működik, ez a könyv egy pillanatig nem akar Wikipedia lenni, hanem mindig csak annyi információ van mint ami tovább rúgja a történetet, tovább viszi az akció felé. Egyébként ez a Dan Brown dolog itt a Echo könyv kapcsán is szóba került, és a kritikusok is nem Most véletlen nem. egyébként, hogy hivatkoznak rá, mert Echo maga is azt, azt nyilatkozta, hogy hát, hogy, hogyha az emberek ennyire kajáják ezt a, a szemetet, amit a Dan Brown csinál, és nem szó szerint idézem, hogy akkor majd biztos ez a könyv, ez a struktúra is bejön nekik, ahogy ahogy mindenféle ilyen, ilyen rejtett szállatot visz végig a könyvön, de hát sajnos nem, nem vette, hogy melyik része tetszik az embereknek a dembránnak. De ez azért érdekes, mert végint csak a foucault úgy tűnik, hogy az átszövő a mai adást, hogy az ról emlegették is, hogy az ilyen dembrán előzmény, nem nem előzmény, de hogy ab, azt a fajta ilyen nyomozásost, itt azt itt, azt sokkal jobban megvalósította, tehát, hogy már egy... Aha. Hát meg ebbe a könyvbe is az Eko könyvbe, a a szöveterébe is a vizém, szabad köművesek rengeteget szerepelnek, a jezsuiták, meg mindenféle katolikus, meg egyéb összeesküvés. Tehát ez a rész, mondom, rengeteg lehetőség van abban, hogy, hogy ez egy jó könyv legyen, de sajnos. Csak megtolták 18. századi könyvészettel, az semmi nem segít. <há> Na, de egyébként itt még nem szubróza, hogy, hogy te legyen ezzel, az még kicsit ilyen nagyon induló, nagyon naív van egy ilyen antikvárius figuránk, aki belecsöppente ebbe, mert megörökölt a hogy vagy antikváriumot, és, és hát érdeklődő, de azért nem tud annyit, mint az sem, és megbízák azzal, hogy egy templomos titkos könyvtárat keressen meg Európában, és akkor itt, itt jön majd a nagy óriási nyomozás, de nem tudom eleve ebből a figurában mit lehet kihozni. Egy, mert egy, a, a, a magyar Dan Brown az nem volt, már meg emlékeztek, volt valami nagyon régi könyv. A legenda, vagy valami hasonló? Serbantal? Ja, nem nem, a magyar Dan Brown. Amint, hogy ő. Hát... Nem hiszem. Kevésben benne az itok, például, például. Okay. Hát igen, meg, meg ott hogy inkább a paródia. Tehát ha már ezt azt a részt csak inkább ilyen. És alkalmaztad, alkalmazta, de igazából nem az a lényege. De... Mégsőt, európai demberában sem tudnék mondani, mert ugye Dosszant az azért Ha. Annyi dolgot írtál esz... be ide, mit olvastál? Én barom sokat olvastam most, tényleg, és, és csak azokat emeltem ki, amiket így meg akartam említeni itt a műsorban. Az egyik, az azt előre is veszem, mert azt, fú, nem tudom, de valami kommentben javasolta valaki az Agatha Raisin sorozat, az magyarul elkezdte kiadni angol nyelven, mert nem tudom, x darabnál jár, húsznál, vagy nem tudom, tehát ilyen mennyiség, magyarul jött ki, és ez egy ilyen kis fő településre költözött ö, marketing vezető, nem túl szimpatikus csaj, aki lemegy a kis közösségbe, és akkor ott elkezd nyomozgatni, és akkor nem, nem teljesen oké, és a főhős de, de iszonyú bájos mindenki, azért meg-megesnek gyilkosságok, és az Agata is nem véletlen, hogy szerepel a nevében. És hát elolvastam, és azt mondjam, egyes egy este előtt így az egészet, és de, de ez is az a fajta könyv, amit különösebben birtokomban nem akarok tudni, tehát a szokott módon vissza is vittem a és a másik gondom az volt vele, hogy nekem olyan összerakott volt, és nagyon emlékeztetett egy korábban olvasott írónőr, ez a Barbara pim, vagy nem tudom, pálym nem tudom pontosan, ő hogy a nevét, és egyszer még nagyon régen ismertem fel, meg őt véletlenül, tehát úgy meg annak idején a került, és neki voltak ilyen kis kisvárosi, meg kis közösségekről szóló, hol lesz, nagyon kegyetlen, hol pedig kevésbé, de ilyen bájos kis regényei azt mondja, Barátnők és van lépések talán az, amilyen vidám könyvem, nem tudom, amilyen ilyen sorozat, és megjelent abban a sorozatban, kiad de voltak ennél keményebb regénye is. Tehát, ha valakinek bejött ez kirimi nélkül, akkor, akkor érdemes esetleg megpróbálkozni vele. De a többi az viszont, már na, sokkal nagyszerűbb olvasás, vagy olvasmány élményem volt. Az egyik az szintén ajándék, amit másnak vettem, de aztán én, én, én, én olvastam, az a szent az első kötete. Aha. Ez nagyon-nagyon bejött. Tehát, hogy így beszéppantot, én nem beszéltem még soha képregenyekről, mert nem, nem vagyok jó képregenyolvasó, és emiatt nem is élvezem őket. Tehát az a fajta szöveg összefüggés, amit szeretek a, a tiszta szövegben, tehát az a gyors olvasás, az a képregenyénél az ilyen töredezettségre töredezetté válik, és, és nem tudtam erre nyergelni soha, és azért aztán nem, nem is volt szórakoztató. De, de itt. Ezt a, ezt a struktúrát, ezt nagyon meg, megvalósították, úgyhogy hogy ne, nem esik nehezemre elmélyedni. Például a képek nézegetésében teljesen abszurd ez számra, hogy olvasás közben nekiállok nézegetni, hogy most mi is van a rajt. Egyébként nekem is így oda kell figyelnem, hogy, hogy így lassan olvassam a képregényt, különben két perc alatt végigmegy az ember egy számon, és ott tényleg így el kell időzni, és így megnézni a képet hozzá, hogy, hogy egy jó képregény olvasó élmény meg legyen. Igen, igen, igen, és eh, úgy tűnt, hogy, hogy itt viszont mind a két réteg, tehát a szöveg és a, és a, a rajz a az annyira szükségesek, és annyira szép mind a kettő meg magába, hogy, hogy ez egy nagyon jó rászoktatós képregényre ránkapatós könyv. Csak hát eh, szerintem nem, nem 18 éven alulaknak való, és nem azért, mint hogy annyira durvák lennének a képek, hanem hanem szerintem így meg az ember, hogyha át fogta magát adni az olvasásnak, akkor, akkor itt van egy-két olyan jelenet, amely teljesen megviseli, vagy kiszívja az életerőt és valahogy a képregény él belőle tovább. Tehát nagyon-nagyon tetszik, és most a következőket fogom megvásárolni és elolvasni. Tehát ez most már rajta van a listámon. Tehát ez egy remek élmény volt, aztán szintén egy ajánlatkönyv volt, amit olvastam, ez a ö, könyvtáros testvér javasolta, a Kálmán Gábor nagyon fiatal szerzőnek a Nova című könyve, ami, ami szintén ilyen egy alatt de koráncsem ilyen vidám, felhőtlen szórakozás, de ez egy képzeletbeli kis szlovák, vagy nem is tudom pontosan, nem tudtam elhelyezni pontosan a térben, valószínűleg azért nem rémületlen vagyok ilyen tekintetben, kis falucska lakóiról szól, és itt is éreztem ilyen át, áthallásokat, tehát pont a korábban már mesélt kötet, ahol a mi utcánk, ahol az utca házaiban lévő emberek sztóriai szövődnek össze egy, egy valósággá, és, és összeérnek a szállnak a főszereplő, a másikban a mellékszereplő. Az egyik történet az innen nézve történik, meg a másikban meg csak egy mellékszár, de más a szemszöge. Itt is ez játszódik le. És viszont, ja, meg a, a, a, a Bodor Ádám könyv is, a sinisztra körzet is ilyen, hogy, hogy ott viszont ez a, a való, ez, ez talán ebben a, a novában egy kicsit könnyebb, és ezért könnyebben befogadható, de talán éppen ezért ritkábban, de akkor is úgy oda csapsz. Van szóval én nagyon tudom ajánlani egy nagyon kellemes, jól megért könyv. És a csúcs, ami nagyon tetszett, az, az is egy érdekes szöveg, az a pixel tót Krisztinától, ami meg úgy épül fel, hogy a test különböző. Ö, Testrészek, vagy, vagy test területek, a fenet tudja, hogy mondjuk a hát, az mennyire testrész. Kap címét kapja, mindegyik kis szövegecske, és maguk a szövegben szereplő szereplők, tehát szereplő figurák azok, nem is mindig kapnak nevet: a nő, a férfi, a feleség. És ahogy halad, azt nem is figyeltem meg, mert többször el kell majd olvasnom azt a regényt, ahogy vagy a fene tudja, mit novella, és regény közti átmenetet, hogy tehát nem tudom, hogy tematikusan halad-e végig a, a, a térben ez a, a testet pásztázva a szöveg. Minden esetre az időben ugrálás történik, és egy-egy szereplő, ez még annyi, annyi segítséggel sem, hogy a nevét tudod, feltűnik egy másikban, és te fel azt, hogy ő az, aki annak a házasságban a harmadik, a, a gyerek, az unoka, vagy akiről meséltek előtte. Egyrészt időben és térben is mozog a szöveg, Banálisnak mondható átlagos emberi sztorikról van szó, de, de annyira ez a mondjuk a szem, vagy a nyelv, vagy az íny, az íny is például az egyik történetnek a címe, annyira ö, ráközelít egy-egy pillanatra, vagy momentumra, maguk a szövegek is ilyenek, hogy nagyon, nagyon egyszerű jelenetek, nagyon erősen megjelenítve és Az az érzésem, hogy újra, újra el kell olvasnom, amíg teljesen felfejtem ezeket a szálakat ez viszont az abszolút olyan, hogy bárkinek szívesen ajánlom, mert hogyha valaki még nem nagyon szereti a magyar kortársirodalmat, vagy nem, idegenkedik tőle, akkor ez egy, ez egy tökéletes könyv, amivel be lehet vezetni. Annyira örömteli, és annyira uh, hat az emberre. Teljesen megkívánta. Hát ö, ajánlom Melyik például... Mondja a testrészeket, vagy mire gondolsz? Legyen szíves! <laughs> De nagyon érdekes például, hogy az egyik jelenetben az egyik szereplő egy műalkotást készít tánsfilterekből, használta a tánsfilterekből, és azoknak az árnyalatait alkalmaz, és kirak egy, egy hatalmas fehér falra, egy testtorzót. Tehát nem félre az egész test, viszont hogyha messziről nézed, akkor kialakul egy, egy fekvő hát, meg egy fenék, egy férfié, de, de csak elő messzesekben viszont a terem akkora, hogy, hogy ott ni, ni, nem tudod ennyire messziről nézni. De le kell fotózgatni, össze kell rakni a fotókat, és aztán, amikor összeérezted a képet, akkor, akkor egy, egy, egy ilyen ön tudod megnézni azt, amielőtt álltál addig. És maga a könyv borítója is konkrétan úgy van kirakva, bár abban akármennyire is próbáltam távol tartani könyvet, nem láttam meg, hogy ábrázol -e valamit, vagy semmi, de Te a teofiltelek azok ott vannak, ezer szám rajta. Tehát egy kortás irodalművő, amiben egy kortás művészet történik? Hát ez... Igen, igen, de ez, ez, ez azt hiszem, hogy elég jó jelképezi. Tehát, hogy semmit nem lát elég közelről, még a messzire akkor sem látod egészben. És mindez ilyen elhasznált szírszorokból van összezorkva. Na hát ezzel megragadtam a kortárs irodalom lényegét. <tos> <tos> nem, igazából szerintem ezek azok a könyvek, szinte mindegyik, amiről beszéltem, hogy, hogy, hogy sokkal jobbak, mint amit lehet róluk írni vagy mondani. És lehet, hogy csak ennyit kellett volna nekem is mondani. Jó, van szerintem ez nagyon vidám gondolat így a végére. Igen, hogy ne is beszéljünk róla. Beszéljünk róla, <gül> hát, nem inkább. Csak egy ilyen, kéne egy ilyen egyperces adás, ami listába elmondjuk e, író cím, ved, neved. És akkor egy perc alatt megvan a műsor. Hát, hát de, hát, de ved, mert lehet, hogy a többi is csak jó, csak nem nekünk szól, tudod. Annyi olvasó van. Igen. Még egy könyvet elkezdtem olvasni, amit most így gondoltam, hogy megemlétek, mert az nem ígérkezik ennyire kimagasló irodalmi élvezetnek számra, de annyi érdekes, hogy ez egy magyar szerzőnek egy Sherlock Holmes regénye. És az a cím, hogy a gyilkosság alaszkában, és teljesen kifacsolja az egész Sherlock Holmes sztori. Tehát itt a Sherlock Holmes az a 20. század végén él, és valamilyen módon még arra is reagál, hogy ő valójában... Egy regényhősként született a világra is, hogy milyen abszurd, hogy így írták meg. Ez egy igazi szép kortás művészeti, művészregény, tehát van valami krémisíkja, és állítólag detektív kalandregénynek titulálják, vagy valami ilyesminek a könyvát oldalán, de én szerintem mindenki évet, hogyha ez alapján veszi meg. Nagyon népszerű most a Sherlock Holmes itthon, mert egy film is jött ki Sherlock Holmes nevébe, hogy valami hasonló című magyar alkotás. Igen. Ja, ja. igen. Igen, igen, igen, ilyen amatőrfilmesen, nem, nem, nem, nem amatőr, de őkedvelő, nem tudom, hogy jó szót igazából, hogy ne legyen sértő. csinálták meg. Szerintem és mi, mi mondhatjuk pármire, hogy amatőr és pozitív hang hangon, mert mi is amatőrök vagyunk. Erben. És a tréler alapján tök jó. Tehát akkor amatőr filmesek csinálták meg, és én tréler néztem, az halál halálprofi, ilyen rendes gyerek vagy olyan hasonló, a, a BMX banditák, Sherlock Holmes, vagy hasonló. <laughs> Ja, de akkor Magas Erlokomsz nem szerepel benne, hanem csak így megidézik. Nem a neve. Igen. Nem ilyen szemüveges kis klambók vannak egyet, akik nyomoznak, és valami nagy ijesztő árnyék üldözi őket cserébe. Jó, akkor filmet is ajánlottunk. Hát, ennek utána kell nézni, hogy meglep. Hát az internet. Egyébként, mert nagyon várom, hogy legyen végre jó magyar krimi is. Tehát ahhoz aztán végképp nem kell sok pénz. Tehát nem úgy, mint hogy a science a azt hiszik, hogy nagyon sok kell, de, de valamiért azt sem nagyon sikerül. Mikor próbálták meg utoljára? Istensen. A krimit? Aha. Hát én úgy tudom, hogy a nyomozó című film... De az is elkortáskodta. Ja, értem, tehát hogy egy hagyományos, semmit, többet nem akarok, csak egy krimi akarok lenni című filmet. Hú, nem tudom, hogy <kül> nekem még hiányzik az életemből az a magyar film, az a tőkkesői, vagy valamilyen simáció, és az állítólag egy ilyen teljesen jó egy magyar krimi. Egyébként a Sherlock filmet, ott lehet utána nézni, hogy Sherlockfilm.hu, és akkor van egy ilyen félrevezető gomb, hogy letöltés, de ott csak ilyen sajtóanyag, meg zenék, meg ilyeneket nem magát a filmet. Mint a vét, tudott, hogy mint az öreg bácsi a forróban, hogy és pont ott az ajtó, mentem, az volt rá kérve, hogy nők, bemegyek, aztán csak Budi. <gül> <gül> <Misertem>. <gül> régi, de hát akkor örülök, hogy... A vezek az interneten számtalan ilyen nők felületű ajtól van sajnos. Mármint, egy ilyen csapda. Így van. van Lezajnod a -e bemutató, az utolsó. Hát akkor ez valahol a, valaminek az, az archívumában tölt ilyen 50 ezer forintig kikérhető, vagy valamilyen No, na, na, na, na, na, na. Felolvasom a kulcsmondatot. Azt írják, azt írja Bernácsolt rendező egyébként, hogy az alkotás országos poziforgalmazás előtt áll. Láttól, a január végétől látta a mozikban, ekkor várható budapesti premiér is. Na. Ura, úgy elmegyük, mint a húzat. Így van, ott leszünk. Uh -huh. Az oldal nagyon szépen, engem mindenképpen meggyőztetek. Már azért megértem beszélgetnénk itt egy kicsit. Jó, van remélem, Hogyan hogy a ennyi? hallgatók is így gondolták. És akkor szerintem köszönjünk is el. Mily utóanyám még hangosabb a autó. Sziasztok. Igen. Hello. Sziasztok.